sama Dato' Putih sekali lagi soalan yang berkaitan masa iaitu pula perkenaan dengan pilihan raya yang akan pilihan raya yang akan kita hadapi tak berapa lama perkenaan dengan memilih calon pilihan raya adakah di sana kalau kita pilih calon ada kena dengan dosa dan pahala seperti hal ibadat, kalau kita pilih calon A boleh dapat pahala dia jalur boleh berdua oh ni soalan bahaya orang eh ha. jawab soalan ni malah ni jenohan dia bahawa kan eh. ok, kita kita kena lihat kita jawab cara hatilah dia tanya ada dosa ke ada pahala lah dalam Islam ni secara umumnya semua perkara ada dosa pahala. Ada dosa. Dia sama ada benda tu haram ataupun ha? halal ataupun harus dibuat wajib dibuat sunat dibuat makruh dibuat dilarang dibuat, haram dibuat hukum syarak terikat dengan perbuatan. Macam itulah juga semua hal termasuk pilihan raya. Pilihan raya ni, apa dia pilihan raya? Nama pilihan raya lah. Orang nak tunjuk, orang mengundi. Kadang-kadang kita pun tak tahu. Cuma kita tanya, pilihan raya ni apa? Setengah orang kata pilihan raya torap jalan. Bukan. Faktus tanda-tanda pilihan raya. Setengah orang kata pilihan raya tu bendera banyak. Faktus tanda-tanda pilihan raya. Apa maksud pilihan raya? Pilihan raya maksudnya ha, Di Indonesia dia panggil pemilu ha, Ini pasal orang Indonesia Pilihan raya bermaksud Satu pilihan ha, Rakyat diberi peluang Untuk memilih calon-calon ha, Yang akan menjadi Dalam konteks Malaysia menjadi apa? Wakil mereka Di Dewan Undangan Negeri Ataupun di Parlimen kalau di Indonesia yang nak jadi siapa? Presiden. Di, di di di Amerika yang nak jadi presiden dia ikut sistem. Jadi kita pilih, nak pilih dia ni ke, nak pilih dia? Nak pilih dia ni ke, nak, nak pilih dia? Jadi nak pilih ni apa hukum? Ha yang tu ada dia tu benda. Baru jadi nampak hukum tak? Saya nak pilih dia, saya nak pilih apa hukum? kalau kita pilih itu A apa nak jadi? B apa? maka hukum berdasarkan kepada apa yang kita tahu apa akan terjadi dengan pemilihan dengan pemilihan maka kita tengok lho apa Tuhan suruh Tuhan kata dalam surah An-Nisa apa Allah kata? Inna Allaha yamurukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahtumu bil 'adl. Innallaha ma ya'idukum bih. Innallaha kana samian basira. Allah kata ah, ayat ni selalu orang terlepas baca dia baca ayat kemudian. Ayat yang selepas itu ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Sebelum ayat ni, ayat dasar. Apa maksud dia? Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu supaya kamu memberikan amanah kepada ahlinya, kepada yang layak. Jadi, cat, pilih nak bagi amanah kepada yang layak ni, perintah Tuhan ke tak? Perintah. وَإِذَا حَكَمْتُمْ nasi نَاسِي أَنْتَحْكُمُ بِالْعَدْلِ Aba bila kamu berhukum di kalangan manusia, hendaklah kamu hukum dengan Allah bagi kurnia diingatkan kamu Allah mahu mendengar dan baru dia kata wahai orang yang beriman ta'an Allah ta'an Rasul dan ulul amri di kelengang kamu karena nak jadi ulul amri tu nak kena pilih dulu jadi dia suruh kita tu dulu pilih dia suruh kita pilih siapa? pilih yang lah yang layak jadi kalau kita pilih yang tak layak bererti kita telah melanggar titah perintah ada risau apa Kemudian dalam ayat, Nabi SAW berkata, Nabi SAW berkata, Nabi SAW berkata, Laya takallamu bil kalimati min sakhatillahi Azzawajal, La yulqi law laha balan, Yarfa'uhullahu Azzawajalla bihadarajah wa inna al-'abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah yahwi biha ila jahti nabi kata satu hamba dia bercakap dengan satu perkataan dia pun tak terfikir dalam riwayat yang lain dia kata maka yana yadhunnu an tablugha ma balaghat dalam riwayat imam malik dalam mutta dia pun tak sangka sangkalah perkataan dia tu akan jadi macam tu satu kalimahnya yang, yang menyebabkan Allah reza Allah reza kepadanya sehingga dia bertemu dengan Allah Ta'ala Ataupun dalam riwayat Allah angkat darjat Seorang hamba bercakap dengan satu kalimah Yang mana menyebabkan murka Allah Satu kalimahnya Dia terjun ke dalam berapa jahat Kata Sufyan al-Sawri Kalimah itu ialah Kalimah yang sama ada menyokong orang yang zalim kerana satu kalimah, orang yang zalim itu terus buat zalim. Contoh, kata Al-Tawun. Kita, orang nak buat salah, kita, orang nak mencuri. Contoh lah, contoh. Contoh, tu duk cari tanpa mana. Kita nampak tempat nak curi. Kita, kita buat mata gitu. Mata lah, dia boleh buat. Orang nak zalim ni orang. Tawan tu nak menyorok daripada orang yang zalim. Kita tunjuk-tunjuk ke Tu, Menyebabkan dia boleh buat kalim Satu kalimah Terjun ke dalam Bahaya ni Namada Bukhari Sebab itu kalimah Kalau kalimah pun bahaya Undi pun Habis nak undi sahabat ah, Saya tak tahu nak undi siapa. Haktu tu pulang kat tuan, tuan Cuma saya sebut ni kaedah umum Jadi kaedah umumnya apa Kaedah umumnya kita jangan undi Siapa-siapa sahajalah yang kita rasa dengan kita bagi undi tu, dia akan membinasakan membinasakan negara kita orang kata pening, tak tahu nak undi siapa yang mana yang terbaik, kalau tanya saya macam saya sebut malam tadi lah tak ada yang terbaik kan semua ni yang mana yang kurang buruk adalah kan, yang mana yang kurang bahaya, hak tu ada nak kata hak terbaik semua orang politik ni macam pula cakap hebat lah yang ni, habis kawan ni cakap, kawan ni cakap. Kalau kita dengar ceramah mereka, dua-dua kita pelin. Kan? Ha, tapi kita cuba mengelakkan yang mana yang paling baik. Dia panggil ada bab Dalam agama ni dia panggil Kita kena ambil mudarat yang lebih ringan. Kan? Kalau kita nak pelakon bawa kereta antara nak nak langgang, apa? Apa? Uh, nak langgang ke tapi dengan pilanggang pokok kita pilanggang pokoklah kurang bahaya sikit. Ha, contohlah semalam saya buat kalau orang kencing manislah. Ha. Doktor kata ha, kalau biar sikit lagi nak kena potong sampai ke lutut. Kalau lah potonglah potong sampai ha kat kaki ah, ya. ha, kat tapak kaki saja. Dua-dua kita tak mau. Tapi daripada nak kena hak bahaya kita potong yang yang sikit. Dia panggil mengambil mudarat yang lebih apabila kita tahu hal ini kita dua keadaan dalam politik, sama ada kita pilih yang terbaik di kalangan yang terbaik ataupun yang kurang buruk di kalangan yang buruk ha. Ha. yang mana yang paling benar di kalangan yang benar ataupun yang kurang temberang di kalangan yang kuat temberang ha. jadi itulah yang dua ada yang dalam politik kita ni yang penting Kundi kita itu kan Allah kundi, bisa siapa pas pabon, bagi duit ke aku kundi. Jangan, yang ni ada dosa pelak. Ah ada dosa. Mudah-mudahan kita.